Nem! zokon benné? járok, sajnos már nem. Nem! <Sessz> Kejfel Jancsi! Elég! Mi a járossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik Márit? Jó a szemét! Napitjával tetek ki. Torkodat elvágom. Csak halkan mondom, azt mondta, hogy a torkodat elvágom. Vajon a rádió az mennyi idő alatt reagál arra, hogy én arra kértem őket, hogy egy hívás számazonosítóval lássanak el. Most az Az a Szép jó reggelt kívánok, Kovány Zoltán, Tamás vagyok. Azért ezt az életvesztés fenyegetést ne hagyjuk már így csak ennyivel. Ez már hivatalból is üldözendő. És azt, hogy mindenleg szórakoztatja magát az a beteg ember, ezen keresztül e, valamit, valamit lépjünk már ezzel ügybe, mert ez nem csak, nem csak önsérti, hanem a rádiót, a hallgatókat, és, és egyszerűen malabas most már. Igen, most már ebben én önnek én... teljesen igaza van, de én azt gondoltam egészen máig, hogy a rádió vagy a televízió, amelynek én egy bedolgozója vagyok, fontosabbnak talál engem, mint önök. Bár kétségtelen tény, hogy önök nélkül nehezen ülnék itt. Most, hogy kiderült, hogy minden munkához idő kell, az érzékenységet pedig nem lehet tanítani és elvárni lehet, de ez a maximum. Ha hétfőig nem történik semmi, akkor az önök segítségét fogom igénybe venni. Aztán majd kiderül, hogy a Spirit Rádió, a Spirit TV és az ATV utol akarja önöket érni emberségben, figyelmességben és egyáltalán. Én adásban vagyok, te nem a hallgatók nagyobb érzékenységet mutatnak a helyzet iránt, mint azt a rádió mutatja. Én hétféig megvárom azt, hogy valami javaslatot tesznek, aztán utána a mások segítségét fogom igénybe venni, és szomorúan fogom konstatálni, hogy a rádiónak kevésbé vagyok, fontos meg a televíziónak, mint a hallgatóknak és a nézőknek, akik nagyobb mértékben... Jó, én azt tudom neked mondani, hogy... Az, hogy dolgozunk a megoldáson ebben a szituációmban, számomra a ma reggel után, elfogadhatatlan. Majd, hogyha teszne, be se Szia! Dolgoznak a megoldáson. Hello, jó reggelt! Itt azt mondanám, hogy az egyébnek egy szerves része az alja, ez. Ugyanúgy, ahogy vannak magaslatok is, és szerintem nem tudsz mit csinálni. Jó reggelt kívánok! Szia! Beszélgessünk arról, amiről te szeretnél, amiről, hogy mondjam, itt ezek a percek, ezek itt most hirtelen lekötöttek annyira, hogy józanul nem biztos, hogy tudnék kérdezni. Különöztekítettel arra, hogy akiknek ez a dolguk lenne, vagy valamiféle védelmet, technikai, vagy másfajta védelmet nyújtsanak a számomra, és hadd ne legyenek nevesítve, azt, azt kaptam most telefonban, hogy dolgoznak rajta. Ja, jó, én is elkezdtem keresgélni bevallam közben, hogy milyen módszerek vannak. Igen, csak vannak olyan szituációk, tehát uh... jó, ezt hadd ne részletezzem. Miről fogunk beszélgetni? Nem tudom, most én is a hatással elkerültem ennek a történetnek, tehát szerintem van az a pont, amikor a tényleg el kell kezdeni komolyan lenni, akkor is, hogyha mentális betegséggel állunk szemben, sőt, akkor talán még inkább most ez, ez engem a hatással elmondta egyébként. Hát mondjuk én tudnék neked mesélni az életem folyamán arról, hogy én hány beteg vagy nem beteg embert Settem össze, mint mágnes a tévés rádiós tevékenységen folyamán, és az igazság az, hogy ebben tehát elfásulni a tekintetben, hogy hogy milyen reakciót vált ki az ember a tevékenységével, abban azért alapvetően nem lehet. Mm -hmm. De most nem kezdek el felsorolásban, mert én alapvetően az érdeklődés van bennem a másik személye iránt, akiről én azt feltételezem, hogy egy Beteg ember lehet, de hogy ez a fajta mentális betegség, amivel rendelkezik, az, az hogy indul el az én tevékenységem révén, és hogyan válik személyes fenyegetéssé, miközben nem derül ki, Ezekből a telefonokból, hogy alapvetően a létezésemen túl, ami persze önmagában magában elég, mi a problémája, arra, arra az ember így nem találja a választ. Volt már olyan telefonáló még az ennyi idején, akivel megismerkedtem, telefonon személyesen nem, aki korábban hosszú üzeneteket hagyott ö, számomra, Ilyen, olyan volt, mint egy film, és aztán, aztán elbeszélgettem vele, nagyon tanulságos volt, de egy ilyen vagy több ilyen beszélgetés se illeszthető panelként erre a szituációra. Tehát ezek mind-mind megoldás után kiáltanak. Hát igen, az egyébként egy nagyon érdekes beszélhetés lehetne, amikor egy ilyen emberrel elkezdett kimondani, hogy mi is a problémája. Olyan félek, hogy ez nem az a, Situációval ez összehozható. Tehát itt olyan megszállottságról van szó, ami tényleg egy kicsit aggasztó. Jó, hát ugye az elmúlt időben aktivizálódott, egy, egy új emberről van szó, korábban nem volt jelen, és az aktivitása sem volt ekkora. Most ugye a hangom hallatán elhangzik a szignál, és már telefonált, tehát nem is kell semmi, hogy elhangozzék, és itt van. Ilyenkor mindig érdekel, anélkül, hogy a családot kellene hibáztatni, de hogy, hogy ki, ki van egy ilyen ember körül, aki esetleg felfigyeltetett. Hát vagy senki. Vagy senki, igen. Az életem folyamán, a tevékenységem okán, vagy attól teljesen függetlenül, azért az ember rájött arra, hogy az emberi nyomorúság az milyen nagy. Tesek? Nem, hogy ki ezt bácsi. Bocsánat, nem a hallgatónak, hogy nem nagyon lehetett érteni, amit mondott, de engem érdekelne, hogy mi a problémája. De hát ez az én, én bajom van. Hát nézd, néz, János, elkezdhetnék mesélni neked a tegnapi rendezvényekről. No, milyen, milyen, milyen rendezvény volt? Ér, kicsit abszurdnak érezném, hogyha. De miért, azért árult, de hát a telefonál akkor már megpróbálhatunk vele hármasban, vagy hármasban is de Milyen rendezvény volt? Jó, az, az Egyensúlyintézetnek volt egy kvázi sajtóbeszélgetése, mert hogy az agyfrösztről az, az magáról már viszonylag sokat, sokan tudnak, meg megkérdezik a véleményünket ügyekkel kapcsolatban, de azzal kapcsolatban, hogy mi mit javaslunk, vagy mi a annak a víziónak, amit mi megjelentettünk, azzal kapcsolatban kevésbé. Van kétben a sajtó, úgyhogy erről tartottunk egy, egy ilyen 70 perces beszélgetést szőlős-ügyörgyi moderálása mellett, ennyiben az ATV-t is érinti a dolog, aminek volt egy Facebook élője, ami viszonylag széles körhöz elért, voltak nagyon érdekes kérdések utána, aztán volt ezzel kapcsolatban egy ATV-s, egyenes beszédes beszélgetés rónaiágonnal, tehát úgy, úgy, úgy láttuk, hogy, hogy azért a sajtót valamennyire érdekelte ez a dolog, ezzel mi elő akartuk készíteni azt, hogy ezt nekem valahol látnom kellett volna, hogy lesz ilyen? Hát kelleni senkinek, nem kellett. Ő kapott, meghívót nagyon sok mindenki. Én erre nem láttam rá be őszintén. Magamat meg nem szoktam reklámozni, úgyhogy nem szóltam külön. De elég sok e-mail kiment. Én nem de, semmit. De én nem várom el, hogy talál semmi mindent, amivel nem történik, azért, azért most csak így megemlítem. Tehát mi azt akarjuk előkészíteni, amivel majd elő fogunk írni a következő hónapokban, mert most már ott tartunk, hogy konkrét javaslatokkal állunk elő a döntéshozók felé különböző témákkal, résztémákkal. Kapszul. De hogyha, hogyha én szeretnélek Tiged erről kérdezni, akkor mi nem létezik az, hogy én rajta legyek ezen a listán? Mától rajta. Egyébként én szerintem felértelek téged a legelején, de, de ezt majd ellenőrizni fogom, hogyha miért nem a értesítést. Ki lett volna a feladó? Van nekünk egy központi e-mail címünk, amelyet egy kommunikációs munkatárs koordinál. Megnézem majd, hogy történt. Egyébként, hogyha lájkolod az Egyensúly Intézet Facebook oldalát, akkor a tűzerről... Azt kizárt, én nem fogok semmit se lájkolni. Bocsát, úgy mondom, hogy követed a Igen? Hó, most ezt nem hallottam, bocsánat. Semmit, igen. Jó. Tehát, hogy ezt ma már úgy mondják, hogy, hogyha követed a Facebook oldalát, akkor... akkor. De szóval ne, neked tehát még a, a, a családomnak se szoktam szólni, és mit van, Neked szólni fogunk legközelebb. Jó, visszatérve, igen. A, el azt hiszem, hogy elmondtam a neked, tehát itt ismertettük az, azt a stratégia irányt, ami, ami ebben a könyvben szerepel 400 oldalon, ezt megpróbáltuk egy ilyen 20 perces beszélgetésben előadni, illetve velünk volt még Lannert Judit, aki a az országnak az egyik legkiválóbb oktatás kutatója és segíti a munkánkat, és mivel nekünk az oktatás az egyik fő beavatkozási területünk gyakorlatilag minden társadalmi problémával kapcsolatban, ezért fontosnak tartottuk, hogy a, a nagy képbe ö, beleadja az ő saját szempontjait is a magyar közoktatással kapcsolatban. És mi hangzott el az egyenes beszédben? A, az egyenes beszédben Rónai jegon elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mit értünk az alatt, amikor ezt a nagyon ijesztő terminust használjuk, hogy, hogy emberi erőforrás, vagy humántőke, Tehát, hogy mit jelent egy közepes jövedelmi ország szempontjából az, hogy az emberekbe fektetni. Tehát nem a tárgyi infrastruktúrában, az utakba, meg egy félékben hanem az emberekbe, akik maguk is valamilyen módon hozzájárulnak, a, a, hát valamilyen módon döntően hozzájárulnak egy országnak a, a, a fejlődéséhez. Ugye Magyarországnak van egy sajátos fejlődési útja a rendszerváltás óta, ami egyébként között -e európára jellemző, nevezetesen, hogy az olcsó munkaerővel próbált versenyezni és jövedelemre szertenni, És nekünk az egyik fő hogy ez nem egy tartható modell a XXI. században, tehát át kell térnünk egy sokkal tudásintenzívebb gazdaságnak a pályájára. Hallom, hallom közben, hogy itt a, a, a, az a témánk az... Nem csak az, nem vagyok sértődve, meg őszintén. Tehát azon gondolkodom, hogy ilyenkor az ember ezt bevallhatjában sem. Tehát végül is akár e, értesülhetnék erről. Tehát nekem nem kötelességem minden nap megnézni az egyenes beszédet. Te nap eszembe jutott, de most egész nap handel hallgattok, ezt megelőzően Szibériust hallgattam, Schumann volt előtte, és felkészül, fogalmam is nincs, hogy kikészül fel, nem is tudom megmondani, minek a, minek, minek a függvényében hallgatok, de most éjjel-nappal, és ugye, mit kiderült, a Heiden, nem a Heiden, a Handel, meg a Sibérius is rengeteget írt Handel, sokkal több van, de a Szibélius gyűjteményem is viszonylag szép. E, így aztán úgy döntöttem, hogy tehát mérgezést kaptam a, az ATV-től, a BTV-től, a Klubrádiótól, a Karc FM-től, és mindentől úgy általában. E, és most akkor abban szembesülhetek, hogy a kettőnk beszélgetését azért nem tudom szakmailag abszolválni, mert engem nem hívtak meg, miközben veled beszélgetek minden héten, és ezt abszurdulnak találom. Ez nem szemrehányás, ez csak úgy mondom. Kérdőd, hogy én is handel hallgatok egyébként mostanában. A gyerekemnek lettünk egy olyan könyvet, ami zenél, Ezt opera részleteket, és ebből leszembe jutott, hogy én mennyire szeretem handel főleg az operáit egyébként elképesztően. mi lehet, hogy jövő csak róla kéne beszélgetnünk. Beszélgetni én... nem nagyon, történt, beleértve, hogy én ki nem állhatom, hogyha énekelnek, de mostanában állandóan énekelnek nem. nálam. Egyetlen uh, éjjel-nappal szól nálam a zene. Uh, igyekszem úgy, hogy a szomszédokat ezzel lehetőség szerint ne évre fel, Ugye ma konkrétan 3 4 óta szólt nálam Hedl, uh, és ez egészen tegnap 10 óráig tartott, de beszélgethetünk. Én nehezen fogok tudni mit mondani. Van bennem egy metamorfózis jelen pillanatban, mint hogy permanensen van, de hogy mi, felé alakulok, azt nem tudom. Küldjetek legközelebb meghívót. Csakolom. Jó. Szervus. Önt minimálisan se befolyásolja, hogy közben műsor, úgy, hogy műsor csinálok? János Bácsi. Tessék! Jó reggelt! Ma még érdekesebb hangulatban vagyok, mint amilyenben általában szoktam lenni, de ebből nem biztos, hogy észrevesz bármit is, legfeljebb a kérdéseimen. Én időnként, és ez gyerekkorom óta így van, Navracsis Stiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. A Filipov szerint van a tudományban olyan, de szerintem ezt már említettem, hogy valaki több információt vesz fölbe, mint amennyit föl tud dolgozni. És ez nincs összefüggésben azzal, hogy egyébként a környezetében maguk az, a források milyen számban vannak jelen, mert az ember ugye a semmiből is gyűjthet maga. Tehát egész egyszerűen az életenergiát, vagy a, vagy a deprimációhoz való energiát függetlenül, hogy ez tűnik. Tehát azt is begyűjtheti az ember is, meghaladhatja a felfogó képességét, és ez egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember ilyenkor, mert ha az ember túl sokat eszik, akkor a szervezete valamilyen módon reagál, Kevesebbet kell, hogy egyen, de hogy hogyan, hogyan tudja elzárni magát a külvilágtól beláért, vagy ha ne, elzárja magát, akkor is értik közben eh, impulzusok. Eh, és ebben egyebek között az is benne van, hogy ugye amivel foglalkozom, az kihat rám egész nap, akkor hallgatok különböző műsorokat, meg olvasok is ezzel kapcsolatban, és nálam létezik olyan, hogy közéletmérgezés, nem tudom, hogy ismeri a, jelen, a jelenséget. A jelenséget úgy kéne ismerni, hogy saját magára vonatkoztatva, amivel ön foglalkozik, hogy attól egyszer csak mérgezést kap. Nem azért feltétlenül, mert lejárt a szabatossága annak, bár ilyen is létezik. Tehát nem azért, mert romlott, hanem adott esetben azért, mert sok. Adott esetben azért, mert a hegyes élével fordul önnel szemben, miközben meg lehetne kérdezni azt, hogy egy uniós biztosnak mi az, ami a foglalkozásával kapcsolatban szögben vagy tüskével tud végződni vele szemben, de az ember annál egyszerűbb vagy bonyolultabb nézőpont kérdése semmint, hogy erre ne tudjon, vagy tudjon válaszolni. Hát a közéle... De a közéleti mérgezés abszolút van. De egy... de nálam is időnként fellépem, De olyankor vannak a... a könyvek, egyébként is mindig jól jönnek, de olyankor meg különösen jól jönnek, mert, mert, mert hogyha olyankor az ember olvas, és akkor nem a közélettel foglalkozik, és, és az tökéletesen... Ebben igaza van, de amikor a munkájából adódóan meg kell térnie ahhoz, amitől mérgezése van, azt nem tudja visszautasítani. Hmm. I igen, ebben igazán, én most már nem vagyok olyan helyzetben, hogy, hogy annyira intenzíven kellene részt vennem a közéletben, hogy attól, attól olyan mérgezést kapjak, amit nem, amiből nem tudok hátrébb lépni, hogyha már mérgezésgyanús a helyzet. De volt ilyen, valóban. Mit igen. nevezünk, hogy nincs olyan helyzetben nem erre, nem először óta? Hát no, abban, hogy én nem vagyok benne a pártpolitika sűrűjében, tehát én, én ugyan a politika tágabb értelemben vett, Tartományában mozgok a mostani tevékenységemmel is, de, de nem kell nekem naponta döntéseket hoznom, naponta kiállnom, naponta, nem tudom én, minden dönt, nyilvánosság előtt csatákat vívnom, és a többi, és a többi. Ma, ma már egy sokkal békésebb életem van ilyen értelemben, tehát szakmai munkát végzek, egy szakpolitikai, kormányzati politikai munkát végzek, de ez, ez azért nincs, nem annyira konfliktusos mező, mint, mint korábban, amiben voltam. Az mekkora konfliktust okoz, hogy közben ugyanannak a csapatnak a tagja, mint aminek korábban, és annak a tevékenysége akár okozhatna önnek fejtörést, függetle attól, hogy önnek egyébként a pozíciója most a sakban nem királynő éppen. Én tudomásul veszem, hogy az a csapat, ami, amivel amivel együtt vagyok, vagy voltam, vagy, vagy voltam intenzíven, vagyok most is sok szempontból, az nem tart igényt arra, hogy én, én, hogy én ennél aktívabban vagyok. Ez tökéletes, de most látja, pontosan az ellenkezőjére válaszoltad, mint amit kérdeztem, tehát érti, amit kérdeztek, de nem arra de válaszol. igen, ezért jött volna a mondat második része, tehát nincs bennem lázadás, természetesen sokszor van, amikor látok politikai fejleményeket, és ezzel kapcsolatban van véleményem, a, a, hát ha van esélyem, akkor ezt el is mondom, de ha nincs esélyem, akkor, akkor nem értem, hogy miért nincs esélyem. Tehát, hogy mondjam, vannak olyan dolgok, amit én, én nyilvánvalóan máshogy csinálnék, vagy, és ebből adódóan szerintem, az én meggyőződésem szerint az hasznos információ lehetne a döntéshozatalnak, de ilyenkor persze, hát van, amikor frusztrál a dolog. Tehát igazán a foci meccset, tudja. Nem, nem attól... tökéletesen értem, ha hallgatok, nem, nem, nem, nem, nem abszolút. Ja, ja, ja. Tökéletesen. Néha zavarba hogyha valaki hallgat, de az ugye nem annak a jele, hogy nem tud mit mondani, hanem annak, ja, annak nem, hogy... Nem, csak azt hittem, hogy találtam egy jobb hasonlót. Nem, nem, nem, nem, szerintem ebben már éltünk is, és ez egy több, vagy talán én éltem, de ez egy tökéletesen vehető példa. A kérdés az, az számomra, egyrészt árulkodó volt, tehát ma árulkodó volt, mint egyébként, tehát egyrészt azt mondta, és ezt aláhúzom, de ennek kicsi a jelentősége, mert sokkal nagyobb jelentősége volt annak, amit, hogy ezt ön mondta, hogy önben volna igény ennél aktívabbnak lenni. Hát nézze, én úgy, én, én egy öt éven keresztül a Magyarország által delegált európai biztos voltam. Jelen pillanatban nem vagyunk sokan, akik ilyenek, akik aktívak, akinek van egy aktív tudásuk, van egy aktív gyakorlati tapasztalatuk, ami másoknak nincsen meg. Ez ma, ezt én azt mondom, a felsőoktatásban kiválóan tudom hasznosítani, a diákok nagyon élvezik és nagyon szeretik, a magyar döntéshozatal vagy szakpolitikai akaratképzés nulla szinten kíváncsi erre. Hát ez, én, ezt, ugye, én ezzel el vagyok, én nagyon szeretek tanítani. És ezt nagyon szeretem átadni, ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy jövő nemzetékek számára ez egy hasznos tudás lesz, csak én ezt egy luxusnak érzem, hogy van egy ország, ami öt évet investált egy emberbe, akit utána utána elküldenek. Hát ez... nem öt évet investált önbe, hanem jóval többet, hiszen ez az öt év, ez valaminek a következménye volt, és az az jó, elő... igen, de az még egy logikus dolog, igen, tehát hogy az épült, épült, épült, és aztán utána ezt így, tehát nem is arról van szó, hogy nem, mert én azt tudomásul veszem, hogy azt mondják, hogy jó, akkor ezt most ne, hanem majd más folytatja, de, de hogy a, senki meg nem kérdezte, hogy egyébként nekem milyen tapasztalataim voltak, ezzel az öt évvel kapcsolatban, mire figyeljünk oda jobban, hogyha Európában ezt akarjuk csinálni, vagy ezt. a közigazgatással kapcsolatban sem. Tehát ma úgy zajlik Magyarországon a közigazgatás alakítása, hogy engem, aki az új rendszernek az alapjait leraktam, és nyilvánvalóan egy elképzelés mentén raktam be, tulajdonképpen senki nem kérdez meg, hogy egyébként van-e ötletem azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne jövőben csinálni. És van, ez nem híjúságit, biztosan van ebben híjussági. Csak én úgy gondolom, hogy ez az ország nagyon gazdag lehet hogyha ezt más országok nem engedik meg maguknak. Más országok vadásznak azokra az emberek, azért küldik be a politikába bizonyos ideig az embereket, legyen szó akár európai politikáról, akár nemzeti politikáról, hogy utána, amikor onnan kijönnek, akkor hasznosítsák az általuk megszerzett gyakorlati tudást. Nálunk erre nincsen szükség. Meglepi? Nem ismerem ezt az országot. Um, hát én ismerheti, <gül> meg megtapasztalhatta a jelenséget, csak éppen nem a saját bőrén. Egyrészt láttam más eseteket is, igen. Nála az enyémnél sokkal, sokkal, sokkal, hogy mondjam, bassz vagy balsos által sújtott eseteket is. De, de azért bosszant egy kicsit a dolog, mert úgy gondolom, hogyha ezen tudnánk változtatni, és most akkor ne jegyezzük ki az én esetemre, hanem általában a Fogalmazunk úgy, hogy a kortársak részvétlensége egymás iránt. Ha ezen a kultúrán tudnánk változtatni, akkor ez az ország nem többlet forrásokkal, meg nem többlet erőfeszítésekkel, hanem csupán ezzel a váltással sokkal, sokkal többet tudná vinni. Ha odafigyelnénk egymásra, hasznosítanánk, ha elhinnénk egymás tapasztalatait, és nem elhallgattatnánk egymás tapasztalatait, hanem azokból próbálnánk tanulni. Ugye a dolog ennél sokrétűbb, mert nem pontosan arról van szó csupán, hogy nem veszik igénybe az öntudását, hiszen azzal, hogy önt igénybe veszik, azzal nem csak a tudását veszik igénybe, hanem egy csomó dolog, ami a navracsicsal együtt jár. Tehát amikor nem veszik ennél nagyobb mértékben igénybe, akkor valójában ebben az is benne van, hogy mindaz, ami a navracsicsal együtt jár, az, az lehetséges, hogy nagyobb mértékben szól az ön alkalmazása, ellen, mint ami egyébként önnel együtt jár és pozitívum. Tehát tételezzük fel, hogy átadja a tudását, de utána elmondja a véleményét is, és arra már nekünk köszönjük szépen, nincsen szükségünk, ezt ebben az országban tapasztalhatja. Jó, akkor vonatkoztassunk el tőlem. Ott van Répensi Robert, aki, aki 5-6 éven keresztül volt igazságügyi államtitkár. Ő csinálta végig a nagy kódexeknek a kodifikációját. Ő csinálta végig az igazságszolgáltatás reformját. Gyakorlatilag mindazt a jogrendszert, amiben ma élünk, annak a szakmai megalapozásában és politikai felelősségvállalásában óriási része volt. Ma ügyvéd Miskolcon. Senki a mai igazságügyi kormányzat, a, a, az ügyvédi tudásán kívül semmilyen, sem politikai tapasztalatát, sem pedig szakmai tapasztalatát nem beszél igénybe. Én ezt luxusnak tartom. De ez, minden területen lehetne, és jobb és bal is lehetne egyaránt példákat mondani. Én, ez egy 10 egy, egy milliós, kevesebb, mint 10 milliós ország. Szerintem Szerintem ez, ez luxus, amit teszünk, de, de, de, de ez, nem hegyezzen ki csak a politikára, mert hangsúlyozom, a mindennap, tehát lehet, hogy azt lehet, mondani, hogy van olyan aggracsi, neki nem kell, mert utána elmondja a véleményt, ismer engem, tudja, hogy pontosan úgy mondom el azt a véleményt, hogy az is lojális legyen, de tegyük fel, hogy ez van. De ez az országos villamos vonal gazdálkodási trösztnél is ugyanígy zajlik, nem csak a politikában azt meg tudja nekem mondani, aztán áttérünk az Unióra, hogy mit tartja a Fideszben, mert nem azt kérdezem, hogy miért nem megy át bárhova másokban, mert ez fel vetődik bennem. De, um, de végül is tagja egy halmaznak, amelyről az előbb valamilyen módon véleményt formált, és én ugyan megértem, ha ezzel együtt ott marad, de a kérdés az, hogy az ön szuverenitása, az ön integritása, az, hogy Navracsis Tibor, az nálam sohasem volt egyenértékű azzal, hogy a Fidesz politikusa, hanem egyetlen egy dologgal volt összefüggésben, azzal, hogy ő a Navracsis Tibor. Aztán van egy csomó dolog, ami még járulékosan eh, hozzátartozik. Hát nagyon sok minden tart. Egyrészt a, a, a politikával kapcsolatban, ha, ha, ha végignézem Magyarországon az álláspontokat, akkor, akkor messze a, a, a ért, nem katolom, Ezt én tökéletesen fél. értem, de azt kérdezem azt, hogy ön politikusként. E mert azért változatlanul ö, ebben a politikai mezőben helyezkedik el, ha a tartalékcsapatban is játszik, vagy már a tartalékcsapatban sincs, de mégis egy leigazolt versenyző, aki rendelkezési állományban van, ez ugye a beli minisztériumban is szokták mondani, az egy nagyon sajátságos szervezet, de létezhetne civilként is. Tehát nem nem, nem hogy... tudom, szeretem a politikát. Tehát nekem a politika... A, nem, ezt, akár... ezt, nem ezt én tökéletesen értem, csak azt kérdezem, hogy, hogy, hogy vajon az elkötelezettsége, vagy nem tudom, mi a jó szó? Igen, hát egy elkötelezettség minden irányban, de ugye amivel ma foglalkozom a politikában, vagy a politikából, az valamilyen valós elkötelezettség... És Fogalmazunk, hogy politikán kívüli elkötelezettségbe remutat, tehát egyrészt a Veszprémmel kapcsolatos foglalatoskodások, másrészt a Zészak-Dunán kapcsolatos foglalatoskodások. Ez mind a szülő, szülőföldem, szülőrégióma, én az érzelmileg nagyon el vagyok kötelezve, nem, nem politikai okokból vállaltam ezeket. Minden olyan pozíció, amit ma betöltök, az fogalmazunk úgy, hogy szívügy valahol, és ebből adodon Érdelmileg nekem nagyon fontos és nagyon megtisztelőnek jó, tartom hogy obraktat. Ut ut utolsó kérdés és Aztán ezt abba fogom, hogy már csak azért ismerekben, bármikor elbeszélgethetünk kilencig, és közben vannak más dolgok is. Azt nem mondom, hogy fontosabb, mert nem gondolnám, hogy ezeket sorrendbe kéne rakni. De ittelezik fel, hogy vagyok Orbán Viktor, és akkor azt csak azt mondják nekem, hogy fia, figyelj, hallotta a téged a fiat, mert valaki felhívta a figyelmet, és nem. És akkor összefoglalná a kettőnk beszélgetését eddig, és akkor azt mondaná, hogy de tiborát éppen. Most mondtad az imént, hogy ez neked Veszprém mennyire fontos, meg a régió mennyire fontos. Miért hozolt engem olyan helyzetbe, hogy most nekem magyarázkodnom kelljen a tekintetben, hogy az, amivel kapcsolatban te egyébként kihasználatlannak érzed magad, azzal kapcsolatban nekem bármit tennivalón van. Az, hogy számomra egy fontos ember vagy, azt egyebek között ezek a funkciói mutatják. Miért nem elegendő neked ez? Ja, igen, de csak azért, mert nem említettem még a harmadik pozíciót, Ez pedig az Európai Polgári Kezdeményezés nagykövete vagyok, amit, a, amit az Európai Bizottság kért fel erre, vagy, vagy jelölt erre, ami viszont már Európa felé mutató szívügy, azért, mert nekem az Európai Unió is egy szívügy. Tehát én úgy gondolom, ez, ez is szívügy. Nekem... Igen, Most némileg nem megkerült társadalmat, mondtál, tudomással vettem. De ezért. Értem, értem. Ön nagyon jól tud táncolni. Hát azt nem. feleségem nem erős. Nem van, ez értem, mert nem is feltétlenül abban az értelemben. Itt van előttem az Opinion alkalmazása készített felmérése a Euronews-nak, ami azt mondja, hogy 10-ből 6 magyar hallott róla, hogy Magyarország megvétózt Brüsszelben az EU költségvetést és a helyreállítási alaphoz szükséges saját forrás rendeletet. Azt nem írja, miközben a headline-ban benne van, hogy a magyarok nagy része nem igazán érti, mi történik és miért az EU büdzsé magyar vétójával kapcsolatban, mert hogy egyébként ezzel kapcsolatban számadatokra szívesen figyeltem volna, de Üm, ugye olvasom önnek tovább, körülbelül ekkora arányban nem is ítélték meg a lépést a válaszadók, valószínűleg azok, akik nem követték az ezzel kapcsolatos híradásokat, Üm, tehát 60 -a. a legnagyobb arányban az 55 év felettiek hallottak a vétóról, 79 a legkisebb arányban pedig a 23 év alatti válaszadók, 37 ez önmagában meglepő, nem? Engem nem lett meg. A, én hallgató, ugye a hallgatóim, Révén rendszeresen találkozom azzal a problémával, hogy mennyire nehéz az Európai Unió az Európai Unió iránt felkelteni az érdeklődést fiatal emberekben, másrészt pedig megértetni velük, hogy mi is az Európai Unió, ugyanis ez egy nagyon bonyolult dolog. Tehát én, én ezen nem lepődöm meg, hogy nem annyira érdekli, vagy nem, nem, nem érdekelni. És mire megöregednek, meg. majd jobban fogja őket érdekelni? Vagy ez hát egyrészt én gyanítom, hogy az 55 éves korosztályban is azok, a, azok az emberek, a, a, akik a érdeklődnek jobban iránt, akik addigra már érzik, hát addigra olvasnak eleget, meg tapasztalnak eleget. Én azt magamon tapasztalom, hogy ahogy öregszem, úgy egyre többet, meg, egyre többet megértek az életből, könyvek nélkül is, és lehet, hogy ugye ez a korosztály, ez már majdnem én, az én korosztályom. Tehát lehet, hogy ők is így vannak, hogy el tudják képzelni az Európai Uniót, amit 22 évesen nem biztos, hogy el tudnak képzelni, hogy mi is az, ami nem állam, de nem is egy sima nemzetközi szervezet, azt 55 éves korukra már valamennyire megértik, hogy összerakják maguknak. Azok körében, akik véleményt formáltak, a válaszadók 57%-a a többség szerint nem volt jó döntés a vétó bejelentése, mert elszigeteli az országot az EU-ban. Ez az összes válaszadók 29% és valamilyen ítéletet megfogalmazó kicsit több, mint fele. Csak nem fele ennyien, 14% védik úgy, hogy gazdasági értelemben jelentős kárt okozhat az Orbán kormány lépése. Ez körülbelül a negyede azoknak, akinek van vélemény az ügyről, de innentől kezdve nagyjából olyan már, mint egy matematika példa. Mindez a válaszadók 8%-a, az ítéletet megfogalmazók 14%-a látja úgy, hogy jó lépés volt, mert ez növeli a politikai mozgásteret. Azzal értetek egyet a legkevesebben, hogy ez gazdaságilag még előnyös is lehet. A legmagasabb azok aránya, akik szerint a vétó oka az, hogy a kormány félti az EU pénzek saját kezdeményezeti köréhez juttatását. Az összes válaszadók 39%-a, a véleményformálók 62%-a véli így. A válaszadók 12%-a szerint a kormány az ország szuverenitását védi. Ez azoknak az ötöd, akik meg tudták ítélni kicsivel kevesebben, 11 látják úgy, hogy ez csak a politikai póker része. Mondhatok um... erre valamit? Erre a De szem, nekem az első következtetés az, hogy az emberek nem tudják, miről van szó. Ez az első. Nekem a válaszok egysugálják. A másik, hogy aki a kérdést megfogalmazza, az nagyjából meghatározza a válaszokat is. Tehát én például, hogyha ott a, vagy bocsánat, aki a válaszokat megfogalmazza az a kérdésre, amik között választani lehet, tehát ha ott szerepelt volna, szerintem a válaszok között az, hogy a magyar kormány ezzel az őshonos magyar kutyafajták védelmét kívánta elősegíteni, nehogy az Európai Unió megsemmisítse ezek védelmét, szerintem az is kapott volna egy 15%-ot most. Um, ugye Biden kapcsán már beszéltünk erről, hogy én szerintem a modern civilizációban a közvéleménykutatási közvéleménykutatásoknak van egy olyan sajátossága, hogy az emberek uh, elkezdték kitanulni a közvélemény kutatás mint, mint műfaj formáját, és me megtanultak olyan válaszokat adni, ami megnyugtatja a közvéleménykutatókat. És aztán úgy gondolják, hogy az meg egy másik dolog, hogy ők belül a koponyájukon belül mit gondolnak. Én nekem alapvetően ez a felmérés azt mutatja, hogy a a szórásból is, meg minden diemből, hogy az emberek hallják ezt, de igazán nem tudják, hogy, hogy miről van szó. Ami, ez nem, nem ostorozása a magyar embereknek, hanem a részben a probléma bonyolultságából adódik, részben pedig a politikai kommunikációnak óriási teret ad, hiszen innentől kezdve ugye azt lehet mondani, azzal lehet felöltöztetni a történetet, amivel, amivel akarják. Meg lehet azt mondani, hogy miközben Uh, ugye ez az EU költségvetését alapvetően veszélyeztető magatartással van összefüggésben, ha nem szó szerint, és pontosan idéztem, majd ön kiavít, valójában ez az Európai Unió zöme, mármint ez a jogállamisági kitételhez, Igen. miért ragaszkodik? De ha tetszik, akkor azt is meg lehet kérdezni, hogy mi szülte? majd besző, miért ragaszkodik hozzá. Kicsit olyan, mint egy barlangpatak, hogy átmenetleg eltűnik, aztán megint előjön, de most úgy tűnik, uh -huh. hogy itt van, és X tagállam akarja, Y hezitál, Z ellene van, de X-ből van a legtöbb. Igen, hát ugye tulajdonképpen 25 tagállam akarja, a magyarok és a nem akarják, a szlovének ezzel kapcsolatban Ilyen lágyabb, de szintén ellenző állásponton van. Na, van? van szó. Most ez ilyen nagyon bénám hangzik, hogy erről írtam a cikket az indexben, amit. De hát jelent, én ezt olvastam. tudom, mikor. Jó, hát ott leírtam a történetét, ezt azért az nem mondanám, csak kell, mert fölösleges ezen végigfutni. Rövid, két oka van szerintem, röviden legalábbis a bizottság alapvetően két dologra szokott hivatkozni. Az egyik, hogy a jogállamiság alapvető értéke az Európai Uniónak. Tehát aki belép az Európai Unióba, az elfogadja a jogállamiságot is, mint értéket kibontatlanul teszem ne? hozzá, tehát ne? a szerződés nem definiálja a, a jogállamiság kategóriáját, de elfogadja minden tagállam, így Magyarország is, amikor belép, illetve amikor bent van. A másik... De mégis, ha ezt a... valamilyen módon le kéne írni, miközben kibontatlan és pontosan fogalmaz, akkor mégis, ha ezt kibontja, akkor mi esik ki belőle? Hogy lehet ezt megfogalmazni? A leginkább, lehet... A, bíróságok, a leginkább a bíróságok függetlenségét szokták itt ilyenkor említeni tehát ezzel bontják ki egy. De, de most indul januártól egy úgynevezett jogállamisági párbeszédben, egy óriási lépés szerintem. Tehát a, a, a, az Európai Unión belül a tagállamok és az uniós intézmények között megkérdeznek minden tagállamot, hogy ki hogyan értelmezi a jogállamiságot, és ebből megpróbálnak majd összerakni egy Európai Uniós jogállamiság fogalmat. Ez szerintem egy fantasztikus dolog. Eddig erről szó sem volt 70 éven keresztül. De Most nem végre... kicsit olyan, mint hogyha definiálnánk, hogy mi az, hogy savanyú, miközben eddig de. ugyanazt értettük azon, hogy savanyú, csak nem kérdeztünk vissza. De, de, de, de, de, de ugye az történt, hogy, hogy időközben előjött két olyan ember a társaságból, aki azt mondta, hogy számára a savanyú az nem Jó, az. én értem, mondjam. csak azt árulja el nekem, hogy ez objektíválni fogja az ízlésbeli kérdést? Szerintem ez... Olyan rossz a kérdés, a kérdés, mert nem, nem az ízlésbeli az a kérdés. Nem. Igen. Nem megkerülni akarom a választ, de szerintem a vita fontosabb, mint a végeredmény. Tehát a vitából várok én olyan dolgokat kijönni, ami, ami nagyon sok szempontból közelebb viszi a tagállamokat, még egyet nem értés esetén is. Kiközött Hát az uniós intézmények, meg, meg tulajdonképpen minden tagállamot felszólítanak. Most, ahogy a Michael Roth, a német európai ügyi miniszter mondta, ugye német soros elnökség van ez egy nyilatkozik ilyen kérdésekben. ABC sorrendben haladnak végig, tehát mi bolgárokkal, csehekkel, nem tudom, egészen pontosan most kivel is kezdenek, szerintem bolgárokkal fognak kezdeni, Belgiommal, lehet, hogy Belgiummal fognak az, ami akkor... És, mindenki elmondja, hogy mit tart fontosnak, és a többiek hozzászólhatnak. Ez az, én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez... Mi a formája? A, azt hiszem, az általános ügyek tanácsán. Tehát a, a, a, a, az egyik tanácsi formációban, ahol ugye ott vannak a tagállamok miniszterei. Mindenki felkészül, és vitát folytattak erről. Ez egy szóbeli, egy írásbeli... Szó, hát, nem tudom, még nem indult el. Szerintem biztos, hogy van egy írásbeli része, gondolom minden ország írásban is kifejti az álláspontját, és egyébként pedig szóbeli vita lesz, ahogy az ilyenkor. Tehát lesz egy előterjesztés, és lesz volna vita mondjuk. Én így képzelem. Más terleten hasonló volt már ilyen? Hű, most nehezet kérdezett, várján, gondolkozom gondol. Biztos, tehát ilyen, hogy, hogy, hogy egy témáról úgynevezett turdotábl, tehát az egész asztalon végigmegy, és mindenki hozzászólhat, ilyen van, ez a rendszeres módszer, de hogy ilyen központi téma, hogy ki hogyan értelmez valamit, és ezt tűzték volna napirendre, én ilyen nem emlékszem, de elképzelhető hallgatók között talán van. Olyan, Szerintem aki... vissza fogunk a jövő héten, de azt árulj el nekem, csak az idő rövidsége miatt kérdezem, hogy ezzel nem vagyunk. Nem vannak, nem tudom, hogy milyen, milyen ragozással forduljak hozzá, egy kicsit megkésve? De. De ez a politikában nagyon sokszor előfordul. Ó, hát én, én ezt értem. Minden. Csak azt kérdezem, De. hogy ez a jellegi szituáció... Ez most, ez most hogy fog... Mert ugye elolvastam uh, az ön összefoglalóját, de az egy, ilyen navra, ez egy, az egy olyan tánc volt a Navracisnál, ahol a lábait emelgette, de azt nem mondta meg, hogy ez most rumba, tangó, twist, tehát... Értem. Tőlem hát, hátteret kértek. Értem. Tehát a felkérés arra szólt, hogy tudnék e egy olyan cikket írni, amiben ennek az egésznek a hátterét megvilágítom. Nem azt kérték tőlem, hogy jól meg tudja mondani a tutit. Hát, ha nem tudok ezt... hát. Én bízom, hogy hasznos, én bízom, is hasznos volt a szét. A visszajelzések alapján az volt nem. Nem, nem akarom én na szíból, Mr. Európa elmondja a véleményét ebben a kérdésben. Nézzem annyiban, de... mindenféleképpen hasznos volt, itt van előttem, és aláva húzogál. tehát elolvastam. De azt kérdezem öntől, hogy e, kikapja a férje a kormányt. Ez biztos, hogy jó hasonlat egyébként mert a tekintetben, Nem hogy mi Nem biztos, hogy a hasonlat, akkor nekem ez jutott róla eszembe hétfőn. Lehet, hogy ma már a tegnapi döntés fényében mást mondanék, de hétfőn ez nagyon úgy tűnt, hogy ez így néz ki. Ma, szerintem tegnap este ismét bevizetősörődött, hogy az Európai Unió egy sokkal szofisztikáltabb rendszer. És sokkal, hogy a, mert sokkal... hogy a tegnap az a negyed óra, amit töltöttek vele, és aztán Igen. mentek tovább, ez, ez, erről Hint? beszélünk? Én, erről beszélünk. Erről beszél, ez elképesztőnek tartom, hogy van egy ilyen, mondhatjuk, hogy az európai integráció történetében példátlan válság, két ország vétót jelent be. Negyed órát töltenek a megbeszéléssel. Ebben a negyed órában szót adnak a két lázadó miniszterelnöknek, aki elmondja az álláspontot. Majd pedig nem azt mondják, amit Mark Rutte mondott egyébként távozóban a holland miniszterelnök, aki azt mondta, hogy minek megoldásokat keresni, oldja meg az a két ember, aki kirobbantotta az egész válságot, ugye ez egy ilyen, mondhatnánk, ha nem hollandról lenne szó, hogy kurucos magyar, megnyilvánulás, ugye? Igen. Mondjuk, hogy klumpás holland, megnyilvánulás, és... És nem ez történik, hanem a rendszer azt mondja, hogy jó, akkor megbízják a soros elnökséget vezető, Németország vezetőjét, Angela merkel hogy folytasson további tárgyalásokat. Akitől a ez látható tárgyal. módon nem is áll nagyon távol, tehát az ő egész mentalitása. Igen, igen de ez szerintem egy zsenia. tehát ez annyira szofisztikált dolog, tehát a konfliktust hogy lehet még, még csillapítani, még megoldani, tehát ez mutatja, hogy mennyire nem igazak azok a azok az ex-katedra iszonyatosan karakteres kijelentése Brüsszelről, hogy Brüsszel így diktál, úgy diktál, nem tudom, oda. mert itt látszik, hogy az Európai Unió vezető politikusai tényleg mindent megpróbálnak ahhoz. Igen, de ez egy nagyon működő. fontos dolog, amit ön mond, mert ez arról szól, hogy ez nem az unió, és nem is az uniónak az intézményrendszere, hanem ezek azok az emberek, akik ott ülnek. Tehát ennek a szubjektív feltételrendszere, hogy, hogy, hogy ott konkrétan annak az intézménynek az élén ki van, annak a jelentősége inkább tíz, mint kilenc. Igen, igen, igen, de ez most... Ez nem számítani. az unió szelleme önmagában, hanem azoknak az nem. embereknek a szelleme, igen. akik jelleg az uniót megtestesítik. Ennek az igen. uniónak a szelleme egy más összetételű ö, ö, kvázi kabinet esetén más lenne, miközben más lenne. ugyan... ugye igaza van. Teljesen igaza van, de szerintem ez úgy, úgy általánosítható, ha kell ilyen, hogy válság idején sokkal fontosabbak a személyek, az egyéniségek, normál működés esetén az intézmények elketyegtetik a rendszert. De ilyenkor, amikor válság van, akkor valóban teljesen igaza van. Nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy kik azok az emberek, akik ott nyomogatják a gombot, és a piros gombot jömmel, vagy a zöld gombot. Ez sokszor temperamentumtól függ csak. Ön érti a lengyel álláspontot? Hát azt hiszem, amennyire találkoztam bele, a lengyel álláspont egy karakteresen azt mondják, hogy ők az Európai Unióban maximálisan hisznek, de itt ezt a megoldást ezen fogadni. ha jól értelmezem. De nem vagy benne biztos, hogy jól értelmezem. De Ráadásul értelmezem. még ugye a parlamenttel, mintha Magyarország lenne, nem is értem, hogy Magyarországon ez miért nem történt, megerősítették ezt az álláspontot. Igen, igen. Egy, egy olyan belpolitikai helyzet, hogy a Lengyelországon most nagyon-nagyon bonyolult belpolitikai igen. helyzet van, tehát ott igen. Ehhez képest a magyar az ugyanaz, mint a lengyel zömében? Nekem egy fokkal EU kritikusabbnak tűnik a magyar álláspont. Tehát globálisabb kritikát tartalmaz szerintem az európai integrációval kapcsolatban. Tehát míg a lengyelek Inkább az én érzésem szerint próbálják leszűkíteni az EU-val fennálló konfliktusokat erre az ügyre, A magyarok mintha azt mondanák, hogy ezernyi konfliktus van, amit jól mutat ez az ügy is. Ugye a miniszterelnöknek az az érvelése, mi szerint az Európai Unió valahogy a jogállamisági kriteriumban rá akarja kényszeríteni Magyarországot arra, hogy migránsokat Egy? fogadjon be. Ez azt mutatja, hogy kinyitja a frontot, nem szűkíti. Na, nekem úgy tűnik, hogy a lengyelek szűkítik a frontot, a magyarok szélesítik. Ez technika, vagy lényegi? Nem tudom. <gül> nem tudom. Ehhez kevés az információm, ezt ez meg az elkületköző De az álláspont, mely szerint valójában az egész a migrációról szól, az az ön, ön véleménye szint igaz? Én nem látok szoros összefüggést a a kettő között. Kell nekem érteni, mert ugye, ha én sok meccset elemzek, akkor azért az nem árt, ha értek a sakhoz. Na most, ha én nem értek a sakhoz, és van egy sakmeccs, akkor mit csináljak vele? Hogy tudjam én elemezni ezt, amikor őn azt fogja nekem mondani egy bizonyos pillanatban, hogy fiala, annyi szempont valamit maga nem lát, hogy egyszerűbb, hogyha befogja a száját. Hát, ha nem ért a sakkhoz, akkor... Igen, ha nem ért a szakhoz, akkor... Ugye ez a, a, az egyik kedvenc van, amit onnan régen mondott, hogy a sajnálja csak, hogy azok, akik igazán értenek a politikánhoz, azok nem érnek rá a politikával foglalkozni, mert egy hajat nyírnak, vagy taktik vezetnek. Tehát... Ez, ez, ez a politikánál ezt meg lehet tenni. A sakknál nem lehet megtenni. Szerintem a politikában... Ö, Ugye nincs a politikában abszolút informáltsági állapot, tehát nincs, hogy valaki minden részletet mindig hogyan tud, ezért aztán mindenki bizonyos valószínűségi tartományban mozog. Szerintem vannak olyan dolgok, amiket egész egészesen azért nem tudunk, vagy azért nem érthetünk, mert egy ember fejében van, és nem jött onnan még ki, tehát senki nem tud, hogy mi van az ő fejében. Ez az idővel ezt ki szokott derülni, hogy merre felé mozdulnak el a dolgok. Nyújt, de hogyha visszatérek ahhoz a hasonlathoz, amit ön választott, most szerencsés és nem szerencsés maradjunk ennél. Ott, ha nem kapja el valaki, akkor összeütközés van, abból nem csak az autók törnek össze, hanem ember is van. E, azt egy miniszterelnök e, megengedheti magának, hogy egy országot vigyen magával a szakadékba, de azért általában nem szokott célirányos lenni? Nem. Igen, ez így van, de emberében nem. Baj, benne, nem ez... Nem vagyok benne biztos, hogy önmagában, ha csatlanás van, az a szakadék a politikában, nem biztos, hogy ez... Tehát hogy, nem... hogy fogalmazzam meg úgy, hogy ne... Tehát én abszolút annak a híve vagyok, hogy Magyarország és az Európai Unió találjon egy megoldást. Én, én meg kell mondjam, hogy én abszolút annak, talán ez is, azért ez világos is, azért az én, szerintem az eddigi pályámból, meg a nézeteimből. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy van a magyar kormány fejében, ha lehet ilyet mondani, egy kollektív fejében, egy olyan forgatókönyv, amely amely egy ütközés esetén is el tudja kerülni azt, hogy az ország a szakadékba Hozzá téve, igen, az én fogalmazásom volt pontatlan, hiszen itt nem elsősorban most Magyarországról beszélünk, nekünk ez a hazánk, tehát fontos, hanem szó esik ugye a déli államokról, amelyeknek a helyreállítási alapból való pénz, um, tehát van egy olyan szituáció, ahol a Navracs is rászól a fialára, aki akadékoskodik és vitatkozik, és azt mondja, is, a is, hogy teljesen igazad van, de ez most nem az a pillanat, ahol neked ilyen elvi kérdésekkel kell előjönni, mert most uh, itt uh, vannak ennél fontosabb dolgok is, lásd be, és hát a kérdés az, hogy van-e akkora praktikus érzékem, hogy ezt belássam, vagy ha nincs, akkor a mást a többiek beláthatják. És ugye itt jön elő az a kérdés, hogy miközben ez úgy tűnik, hogy elvi kérdés, és nagyon is praktikusan van intézve, mindaz a probléma, ami egyébként adott esetben a költségvetése az Uniónak, illetve a helyreállítási alapelfogadása, ami össze van kötve, mármint ez a két dolog, ahogy én kiveszem, csak én nem értek hozzá, de ettől együtt valami fogalmam van róla, megoldható lesz különböző jogtechnikai eszközökkel, Igen. magyarul Igen. az, amitől itt mindenki tart, hogy akkor lesz egy olyan állapot, amikor nem lesz semmi, olyan nem lesz. Hát ugye igen, tehát egyrészt az újjáépítési csomagot, ami különösen fontos a téli országoknak, azt elvileg meg lehet úgy is oldani, hogy hogy úgymond kormányközi megállapodásként indítják el, azaz a tagállamok mondjuk a másik 25 vagy 24, attól függ, hogy Szlovénia vétózni akar, hogy nem akar vétózni, aláír egy olyan megállapodást, hogy közösen vesznek föl hitelt, vagy megbízzák az Európai Bizottságot, hogy vegyen föl hitelt, és ugyanúgy elindítják ezt az egészet Magyarország és Lengyelország nélkül. Ez egy, valóban egy létező technikai forgatókönyv. A másik esetben a többéves pénzügyi kerettel, vagy a 7 éves költségvetés esetében pedig az úgynevezett indemnitás lép életbe januártól kezdve, azaz az előző évi költségvetés egy ed Így, De azt árulja el nekem, hogy ez egyébként lényegét tekintve, ahogyan ha egyébként elfogadnák a költségvetést zajlana, van-e köztük? Hogy nő? Nagyon jelentős, Igen, ez nagyon jelentős. Nagyon jelentős. Nagyon jelentős. Ha hát csak egy témát mondjak, ami, ami az intimitás esetén, amire nincs pénz, vagy nehéz pénzt előkeríteni, ez a járványkezelése. kezelésre. Ugyankor elfogadták a 2020-as költségvetést, akkor még senkinek fogalma nem volt arra arról, hogy És akkor azzal az, mi lesz? Erre. Hát, ez, mert valami kreatív megoldást akkor majd kell arra találni. De az is létezik. Biztos, de ahogyan idén is meg tudták oldani, csak korlátozott pénzösszegekkel, csoportosítottak át kutatási programokból, és a többi, és a többi, meg lesz hogy de sokkal kevesebb fog rendelkezésre állni, mint abban az esetben áll a rendelkezésre, ha elfogadnák a többéves pénzügyi kerepterület. És csak azt áll, az a dolg lényege, én időnként föl hívni az ATV.hu-t Gavra Gáborot, írja már meg azt, amiről mi beszélgetünk, mert ugye önmagában az, hogy ön okos dolgokat mond, az nem biztos, hogy felkelti mások érdeklődését. És most talában én nem hívtam föl senkit, se, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy itt mi hangzik el, mert vagy észreveszik, vagy ha nem veszik észre, akkor lelkük rajta. Nem az én dolgom a saját agamat uh, izé Néha. Neked akkor sem az én dolgom csinálom, csak ezt arra fölmondom, hogy az, amit ön mond, annak a jelentőség, hogy más műsorokban nem hangzik el, és ott be van állítva, mint a lét ne, nem lét nagy kérdése hamlettel és egy koponyával, aztán még nyakon van öntve sorossal, meg migrációval, meg annak függvényében egy ellenzéki vagy kormánypárti orgánom, Navracsics úr, ez abszurd. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy nekem van egy navracsicsom, akivel itt táncoltak. Köszönöm, köszönöm szépen. De értettem, amit mondtam. Igen. És nem volt homoerotikus izé, tehát nem, nem volt Nem. Dátummal beszélek az asszonyról, aztán elő fogok állni. Nagyon ja. szépen köszönöm. köszönöm szépen. Nekem felüdülés volt. Köszönöm szépen. Egy Kelemes kicsit felszállt a köt. Igen. Tudnék, tudnék, tudnék és ennek van jelentősége. És annak megint. megint csak van jelentősége, hogy ma van arra érdek, hogy ne szálljon föl a köd. Tehát lássuk be, hogy lehetséges, hogy az ön jelenlegi viszonylag visszafogott alkalmazása mögött az van, hogy most ön egy olyan köd megszüntető, amire nincs szükség. Most ködre van szükség. Eljöhet még az az idő, amikor köd megszüntető el, és akkor egyszer csak azt fogja mondani, gyere Navracs, és legyél miniszterelnök helyettes. És akkor azt fogja mondani, hogy mi van, hirtelen szükség van rám, és akkor azt fogja mondani, Orbán Viktor, igen, szükség van rád. És az a vicces ebben az egész világon, ön van, hogy valószínűleg ön akkor azt fogja mondani, minden rossz érzését félretéve: oké, okay, megyek. És én ezt meg fogom érteni. Nem akarok jövőbe látó lenni, még az sem biztos, hogy így van, de én ezt így látom. Én nem. <laughs> jó. Jó, re -re Rendben van. Itt, létlen. Így, itt hirtelen elköszönünk egymástól. További munkasékereket. Bizonyos lássanak. És. Hát lehet, hogy félérthető, de nagyon sokkal szegényebbek lennénk én Navracsis nélkül. Hogy mennyire vagyunk szegények, anélkül, hogy nincs benne a világban, azt nem tudom megítélni, de. Önök egy támogatott beszélgetést hallanak. Jó reggelt, elnézést a csúszásért lehet. Azt kérdezem tőled a vonalban, Korváth Csaba, Zugló polgármestere, hogy honnan induljunk és hova érkezzünk, határozd meg a menetirányt. Papíron van, téma van, ezzel együtt azt mondom, hogy fújtál szeret. Hát inkább fújják az események, és leginkább azok a nemzetközi események, amik nagymértékben befolyásolhatják az önkormányzatokat. Történetesen az Orbáni vétó az uniós támogatásra szemben. Jó, hát eddig, eddig erről beszélgettem Navras és Tiborral egy olyan kontextusban, amilyen kontextus Sehol máshol nem tapasztalható, csak a Kejfejevcsiván. Ha hallottat hallottad, ha nem, akkor nem fogom tudni összefoglalni. Semmilyen vonatkozásban nem emlékeztet azokra a hírcsatornákra ez a beszélgetés, ahol egyébként érdemben erről beszélgetnek, és ez elsősorban Avracis és Tibornak köszönhető, én csak kérdezek. De figyelek arra, hogy ez, ezzel kapcsolatban, ez zugló összefüggésében mit akarsz mondani, beleértve ugye, hogy vajon létrejön-e a közvetlen finanszírozás, amiről szó van, és sok de másról még. Nekem meggyőződésem, hogy létre tud jönni a közvetlen finanszírozás, de hogy a tétet mindenki értse, hogyha a források egy jelentős részét az önkormányzatok közvetlenül kapják, és nem a kormányzati elosztórendszeren keresztül, aminek azért nagyon tudjuk, hogy borzasztó nagy a korrupciós szorzója vagy osztója, akkor az önkormányzatok több százmilliárd forint pénzhez jutnak annak érdekébe hogy a lakóikat meg tudják védeni, illetve talpra tudják állítani az önkormányzaton keresztül a helyi kisgazdaságokat. Ez azt hogy egy nagyon súlyos közösségi érdek. Ez zugló számára is körülbelül 5 és 10 milliárd forintok közötti összeget jelentene, ami akár megegyezhet azzal az összeggel, amit Zugló ebben az évben és várhatóan a jövő évben együttesen el fog veszíteni. Ez nagyjából több mint 11, 11 milliárd forintot meg fog haladni az összeg. És ehhez képest Itt az álljunk egy meg jó... egy pillanatot, Csaba, ezt részleteznéd, hogy ez hogy jön össze? Melyik részét? Az... Az uglói veszteséget, ami két évből adódik, és ebben az évben 5 milliárd forintot szenvedtünk el. nagy részt a kormányzati intézkedések, és újabb önkormányzati adók, már hogy az önkormányzatokat sújtó kormányzati adók miatt, és jövőre tervezetten ennek a folytatása újabb 6 milliárd forintot fog veszteségként jelenteni az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy számos alapfeladatából is vissza kell vágnia, mert különben nem tudja csőd nélkül a szolgáltatásait elvégezni. Igen. És az, un, az uniós uh, talpraállítási csomag, ami azért valljuk be egy óriási segítség benne Magyarországnak és Magyarország minden településének, most azon múlik, hogy ezt megkapjuk-e, hogy Orbán Viktor végre belátja, hogy nem lehet a haverok zsebét tömködni válságban, uh, békeidőben sem illene, de válságban ez már őszintén szólva az embersége legyen értékű. Tehát arról kellene beszélni a kormánynak és az önkormányzatoknak, hogy hogyan tudunk közösen segíteni. Jelenleg is csak az ellenségeskedés van, ezért is léptünk mi a Szabadvárosok Szövetségeként az Európai Unió irányába, hogy keressünk hozzá partnereket, akik hasonló cipőbe járnak, és Európa legtöbb nagyvárosa ebben a programban részt venne, aminek a lényege az, hogy odaérkezzen a támogatások nagyjából fele, ahol az embereknek leginkább szüksége van rá, ez pedig helyben. Ez az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a szubszidiaritás, hogy a szolgáltatásokat, a segítséget ott kell nyújtani, ahol az legközelebb van az emberekhez. Mennyire van veszélyben ezeknek a szolgáltatásoknak a finanszírozása? Hát, ha azzal a példával tudom érzékeltetni, hogy az idei 5 milliárd, ez a költségvetésünk 15 százaléka, úgy, hogy a teljes beruházási csomag az nem több, mint 10 százalék, akkor az 5%-kal már sajnos az alapszolgáltatásokba harapunk vele. Ez jövőre, hogyha megközelíti a 20%-ot, akkor nagyon komoly várásokra kell kényszerülnünk, ami őszintén szólva fájdalmas lesz, és az uglóiakat is fogja érinteni, de nem csak az uglóiakat, hanem minden magyar településen a, ugyanezeket a következményeket fogjuk látni. De erre most van egy lehetőség, van egy esély, hogy megváltoztassunk, és ez az uniós mentőcsomag ami most nem stadionépítésekről és egyéb nagyberuházásoknak a megvalósításáról szól, hanem nagyon-nagyon sok kicsi apró segítség, csak az összeg hatalmas. Ugye, ha jól emlékszem, 1500 milliárd euróról beszélünk, de összességében az Európai Unión belül. Tehát hatalmas összeg, ami ha jól van elosztva és odaérkezik az emberek kezéhez, akik most elvesztették az állásukat, vagy gyengült a munkái pozíciójuk vagy a vállalkozásuk ment tönkre, vagy éppen tönkremenetel közelébe áll, akkor mégiscsak az lenne a legfontosabb, hogy őket mentsük, minden, minden magyart mentsünk, akinek segítségre van szüksége. Annak érdekében, hogyha ez a nyavajás vírus nagyságrendileg május környékén véget, ért, véget érhet a vakcina megérkezésével, akkor legyen hova visszaérkezni, legyen egy olyan működő társadalmunk és gazdaságunk, ahol gyors a talapvállás. Jó, de Csaba azért egy pillanat... Ötök, ötök, ötök, ötök, ötök, ötök, igen, én ezt tökéletesen értem, de az, hogyha netán ez az alap létre is jön, hogy azt egyébként el lehet -e érni, hogy maga a pénz közvetlen finanszírozás révén jusson el az önkormányzatokhoz, vagy sem, ez egy második fejezet, ez az, ez az alap létéből, illetve annak a létéből, hogy ezt az alapot összegszerűségét tekintve végre elfogadják, még nem következik. Az alapot összegszerűségével elfogadják, az előkészítés ezt tartalmazott. Tehát én ezt mondjuk úgy, hogy lezárt eseményként elfogadom, hogy már csak a formális döntés van hátra, amit egyébként Orbán vétója akadályozott legalábbis ezen a héten. Ez az első. A másik, hogy hogyan kerüljön ez szétosztással, igenis Itt. Évek, óta, évek óta jelen van az Európai Unióban ez a bizonyos jogállamisági kritériumrendszer, és nem az első, Zugló már nyert támogatást az Uniótól közvetlenül, még Harácsony Gergely vezette az úrót, amikor elnyertek egy, egy 27 lakásos szociális bérházra egy Európai Uniós támogatás, több millió euró értékbe. Kisebb szociális és egyéb foglalkoztatási felzárkóztató programok eddig is voltak az unióban, ami közvetlenül pályázható volt, tehát nem kellett hozzá nemzetállam együttműködése vagy egyetértése. Ezt a keretrendszert kell egy uniós intézményrendszer, felbővítésével olyanná alakítani, hogy közvetlenül tudjanak az önkormányzatok forráshoz jutni. Ez igazából nem megoldhatatlan feladat, egy elvi politikai döntés szükséges az unió tagállamai mai részéről, hogy ezzel egyet tudnak érteni, és az unió 25 tagállama, ha jól értem, most itt van egyetérszene, Orbán Viktor és a lengyelek pedig kifogásokat emelnek aminek leginkább a jogállami, tehát a demokratikus és a nem ellopható uniós pénzek okán némi okán De tán. Én azt kérdezem, hogy ha netán ezt elfogadják, akkor az, hogy ezt az önkormányzat, vagy ezt az önkormányzatok közvetlen megpályázhatják, azt már lehet tudni? Erről folynak a tárgyalások már egy éve, már a Covid előtt kezdődtek ilyen tárgyalások, hiszen az uniót borzasztó mértékben bosszantja, hogy a közös pénzünkben, mert ez, ez nem az unió pénz, ez mindannyiunk pénz, akik ebben az Európai Uniós közösségben élünk. Ebből jár a tagállamnak, és az uniós, az uniós tagállamokat, és nyilvánvalóan az állampolgárokat is. Rendkívüli mértékben bosszantja, amikor magyarországi kormányzati korrupciós ügyek tömegéről lehet hallani, nemzetközi sajtó sajnos évek óta ezzel kelti a rossz hírünket, és nem alaptalanul. Évek óta gondolkodik az Európai Unió azon, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogyha van egy támogatási forrás, azt a tagállamnak a kormány közel is lepje, ne ellopja, hanem abban hasznosuljon, ami az eredeti szándék szerint. Tehát ha infrastruktúrafejlesztés, akkor eh, legyen két kilométer autópálya abból a pénzből, amiből eh, mondjuk az orbán itt csak egy feletépítenek. Okay. Eh, ez egy, ez egy régi, régi igény, és ennek mindenképpen érvényt akar szerezni ez a közösség, mert minden egyes ilyen eh, láb, tolvaj vagy éppen hatékonytalan láb, ez rontja az Európai Unió lehetőségeit, amiben egyébként neki a globális versenyben, Kínával, Mennyi... szemben, jó, tétele, Amerikával, téte, hol partnerként, hol... Hogy ez partnerként meg, lé, születik. születik. Kiderül. Ez mennyiben fogja minőségleg megváltoztatni az önkormányzatok, gazdaság, gazdasági tevékenységét? Pontosabban mondva, mennyire fogja alapvetően megváltoztatni a költségvetését? Alapvetően kiegyensúlyozhatja az önkormányzatok megrendült költségvetését. Az önkormányzatoknak arra lenne végre most pénze, amire a leginkább szüksége van, hogy segítsek. Én például segítsek az uglójakon, akiknek ezzel a pénzügyi támogatással a túlélést, a talpraállást, a talponmaradást lehet segíteni. Ez a legfontosabb feladat. őszintén szó egy válság idején... Ennél fontosabb önkormányzat. Jó, de hát ennek az átfutása azért ki tudja, hogy mennyi lenne, hiszen tételezünk fel, hogy megszületik ez a struktúra, ennek az üzemeltetése nem olyan lesz, hogy egykor bejelentik, hogy ez van és fél-kettőkor már ott van a pénz. Igen, ez a kulcskérdés, hogy mennyi idő alatt lehet ezeket a forrásokat hozzáférhetővé tenni. Jól fogtatnak a kérdést, ez a legfontosabb, a következő hetek legfontosabb kérdése. Mennyire vagy tisztában a pénzügyi lehetőségeiddel, különös tekintettel arra, hogy nap mint nap születnek új döntések, és nap mint nap lebegtetnek újabb és újabb lesz kardjak, kardokat, amelyek egyébként, ha lezuhannak, akkor azok újabb és újabb területen vesznek el pénzeket az önkormányzatoktól. És most nem csak paraglászóra gondolok, hanem bármilyen ötletelésre, amely pénzügyi vonatkozás és kiad az önkormányzatok életére. Igen, és módon ez egy totális háború, ami az önkormányzatok és a kormány között zajlik. Ez egyébként Európában egyedülálló és most itt az egyedülállót nagyon negatív értelemben értem ez alatt, hiszen az önkormányzatok elvileg a kormány meghosszabbított karjai lennének abban a, abban a megközelítésben, hogy azok a távoli intézkedések, amit egy kormány meg tud hozni, azt az önkormányzatok váltják napi feladatra, napi támogatásra, ahogy mondtam a beszélgetés korábbi szakaszába, hogy a szubszidiaritás, tehát hogy a szolgáltatások, az ellátások ott szerveződjenek, ott, nyúj, ott nyújtsák őket, ahol az a legközelebb van az igénybevevőhöz. Mert ebben minden normális országban partnerség van az önkormányzatok és a kormány között, kiréve Magyarországon, ahol az Orbán rezsim az ellenségének tekinti most már tíz éve az önkormányzatokat és az önkormányzatiságot, és válság idején, amikor össze kéne fognunk, együtt kellene küzdenünk a válsága szembe, akkor különösen fájdalmas ennek a következménye. Láthatóan az a szándék, hogy az önkormányzati rendszer ne maradhasson fenn. De én úgy emlékszem, hogy ennek valamilyen hibrid rendszere már 30 évvel ezelőtt megbukott. Tehát nem is értem, hogy Ormán Viktor ezt miért akarja föléleszteni. Amikor ennél hatékonyabbat, és demokratikusabbat nem tudok javasolni helyette. Mi az, amit tudsz a jövő évi költségvetésedet, illetően? Hát ahogy elmondtam, a tervben 20%-os visszaesésre számolunk. Az is egy egyedülálló, és megint nagyon negatív jelzővel húzom alá, hogy egy kormány az önkormányzatokat adóztatja válság idején. Tehát nem támogatást ad a közösen befizetett adóforintjainkból, hanem adókasújtja. Ebben egy ilyen specialitás a vízadó, a vízi, vízi közműadó, meg egyáltalán a közműadó, Igen. E, ahol megötszörözték az idei évi adóterhet, és ez összintén szóval nonsensz. Tehát, hogy a vízi közműhálózat, ami alapvetően egy olyan közszolgáltatás, amire nekünk szükségünk van, nem csak budapestiként, hanem bárhol. Tehát a víz az alapvető szükségleteinknek a kielégítésére szolgál, és ezt ötszörös adóval sújtani, hát ennél nagyobb gonoszságot már nem is tudok mondani. És ezek a külön adók amik... Budapest adóként, vagy szolidaritási adóként, vagy közműadóként, vagy füstadóként, kéményadóként a kormány által az önkormányzatokat sújtja, az nyilvánvalóan az embereknek az ellátási biztonságát veszélyezteti. Mert ennek köszönhető, hogy a kormány miután kivérezteti többek között a budapesti közműcégeket, nincs elég pénz a karbantartási elegű felújításokra sem. És ezért ma már egy budapesti csőhálózatnak több mint 600 évet kellene kibírni a csőtörés nélkül, mire oda jutunk, hogy fel tudjuk újítani, ki tudjuk cserélni ezt a csövet. Ez nyilván irracionális. 2010-ben ez a szám még 100-101 év volt, amit hát fogcsikorgatva, de lehetett menedzselni de ahhoz egy nagyon komoly, évenkénti beruházás tartozott. Tehát a csőhálózatot folyamatosan cserélgetni kellett, hogy ez a bizonyos száz év ne szakadjon el. Az utóbbi éveknek meg az lett a következménye, hogy ma már 6, 600 év fölötti eh, időtávot kellene kivérni a budapesti csőhálózatnak csőtörés nélkül. Hány évet? Ez viszont azt fogja jelenteni, Tessék? Hány évet? 600-at. 600 Jól adott ez a mai tudásunk mellett nem reális. Ez még a rómaiaknak sem sikerült egy egyszerűbb rendszerrel. És amíg nincs megegyezés az unióval, addig ez hogy lesz kezelve? Hát uh, addig uh, mi is túszul vagyunk egyve hogy egész Magyarország. Beleértve, karolja... hogy azt tudjuk, hogyha egyébként kezelve lesz, akkor lesznek majd olyan pénzügyi források, amelyeket erre lehet költeni? Nyilvánvalóan ez a következő fázis, vagy ez a bizonyos uh, helyreállítási támogatás, az unió újraindítási támogatása, az milyen részletekből jön ki. De ha a globális képet elrendezzük, mivel az önkormányzatok arra, a bizonyos támogatása tudnak javaslattevők lenni már, hogy tematikusan, tehát hogy milyen, milyen formában, milyen témákat tegyen lehetővé az uniók pályázati formába, akkor ez nélkül össze fogjuk tudni rakni. Például a közlekedés, a közösség, közlekedés járműveinek a megújítása az is lehet egy ilyen cél, ami legalább annyira fontos környezetvédelmi és életvédelmi érdek. Pont a járványválság mutatott rá, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, és arra is rámutatott, hogy ez a, ez a környezetszennyezés az pont azt terheli tovább, ami ebben az értelemben a leg, legfrekventáltabb a légzőszervünket, és a környezetszennyezés sajnos pont ezen a módon támadja a mindennapjainkat is. Tehát uniós érdek, de akár járványérdek érdek is lenne, hogy ne a korszerűtlen füstölgő buszok okádják a a károsanyagot, hanem lehetőleg korszerűek járjanak a városba, és erre van lehetőség. Sőt, még pénz is lenne, most éppen folyamatban van egy, egy hasonló projekt, erről már szerintem beszéltünk korábban, van egy 50 villamosos, 50 tról is beszerzési csomag, mi nagyon jó áron. Hát még semmi, ugyanis nem kaptunk hozzá engedélyt a kormánytól, hogy egy Európai uniós visszatérített... Oké, okay, és ha nem is lesz, és... akkor az a keret, amire egyébként ezt fel lehetne venni, az a bizonyos 61 milliárd, abból meg lesz, vagy nem lesz meg, hiszen ez november végén lejár? A 61 milliárd forintot kisánfázták még tarlóség, tehát az nem mozgást ér. Oké, okay, ha, nem, ha, nem, nem ha, ne, ha nem lesz ezzel kapcsolatban aláírás, hanem az aláírás arra a 61 milliárdra, Marad, akkor nem lesz torali és billabos beszerzés? Akkor nem. Nagyon őszintén ez a Budapesték elárulása lenne a kormány részéről, hogy. Tehát ez ígyben egyértelműen beszéltek, tehát erre van még 10 tizen... napjuk, ez szerintem nem fog bekövetkezni. Bár lehet, hogy 11 hát egy november 31 csi... napos. Ez egy csikengéma, ahogy szokták mondani, hogy két autó tart egymás felé, azzal a különbséggel szemből, azzal a különbséggel, hogy a fővárosnak nincs mozgástere. A kormány meg nem más, mint egy politikai játszmát folytat. És őszintén szóval nem is igazán értem milyen szándékból, nyilván a cselekvő képességét akarja a fővárosnak tompítani, korlátozni, mert hogy mi képesek voltunk a járvány idején akkor maszkot beszerezni, amikor a kormánynak nem sikerült, képesek voltunk akkor észszerű szabályokat alkotni, amikor a kormány még tétovázott hetekig, hónapokig. Gondolk itt például a maszkviseléssel kapcsolatos kormányzati álláspontra, ahol Müller Cecília heteken keresztül azt halsokta, hogy hát a maszkviselés, azt kimondottan kárték, hogy mert az emberek majd attól fognak megbetegedni, ehhez képest ma már kötelez a maszkviselés nagyon helyesen, de hogy korszerűtlen volt és felkészületlen a kormány a járvány kezelésével kapcsolatban, és kimondottan irigynek bizonyul a tekintetben, hogy az önkormányzatok viszont gyorsan és éppelményűen reagáltak erre a helyzetre. Akarunk-e valami kapcsán megtérni Zuglóba, vagy maradunk ennél a nagyobb képnél? A nagyobb kép érinti most Zuglót leginkább. Készítjük elő persze a jövő költségvetési terveket, ami nagyon komoly nehézségeket mutat a hiányzó 6 milliárd forint okán. Nyilván nem akarjuk az Uglói megszokott közszolgáltatási színvonalat rontani, mert hogy éppen arra vállalkoztunk, hogy ezt továbbjavítani fogjuk. Néhány megtakarítási lehetőséget feltérképeztünk, meg feltérképezünk, de nagyon nehéz lesz a jövő év, és őszintén szóval annyi bizonytalanság van benne, hogy nem tudom azt mondani nyugodt szívvel az úrójaknak, hogy minden rendben lesz, mert 6 milliárddal kevesebből, ami 20%-a költségvetésnek, ez lehetetlen. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jó folytatjuk. Én is köszönöm a lehetőséget, további szépen. Viszont kívánom, horvát hallották, Zugló polgármesterét, Önök támogatott tartalmat hallottak. 061-877-0877 2020 november 20-a van és péntek a pontos idő egy percen múlott fél kilenc ez a kejfei Jancsi minden amit azok napról tudni kell vagy érdemes a ha hallgatók, a nézők, a netezők valamint a János korhatáros 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora esik az eső 8 fok van 061-877 0877 tessék tessék jó reggelt kívánok ne harag a zavarom nem zavar Tegnap láttam egy műsorát. Igen? Tegnap délelőtt láttam egy műsorát a Bengő Gyulával kapcsolatban. A Bengő Gyulával önnek megküsz... Benkő Szeretném önnek megköszönni, amiket mondott. Csak ezért telefonálok. Milyen műsorra beszélgetünk? Tegnap reggel láttam önt. Ugyan okay. a csatornán. A, a Bengő Lászlóval <híthat> Köszönöm Tesszük, szépen. Nagyon szépen köszönöm. Sajnal az a Öreged. Jó reggelt! Jó reggelt, György Zsusán vagyok! Kettő kérdésem lenne, egyrészt a reggeli kavarásban itt elfelejtette bemutatni az első mert embert, akit felhívott, és én csak most a héten nézem a műsorát, és nem hallottam. Filipov Gábor volt. Ja, ő a Filipov Gábor, ugye, nem más nem erős. Azért. Köszönöm. A másik, amit akartam mondani, vagy jelezni akartam önnek, hogy mordatszal sajnáltam, hogy Nagarcsicsi Tiborral nem volt interaktív a beszélgetés, mert lett van néhány kérdésem hozzá. Nem, nem interaktív, és nem is lesz Elnézés, hogy nem mutattam be a Filipovot. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azért szeretem az ilyen felhősi időt, mert jobban hallom ilyenkor a frekvenciát, mint csak rádiót hallgatni. És közben azon gondolkodtam, hogy nagyon-nagyon örömre szolgálna, ha valamit javulna a hallhatósága. De közben meg fölmerült a kérdés, hogy nem kerülne a Slamastik mint a mert azért szépen el lehet beszélgetni mindenről, és nincs már más ilyen rádió. Ennek ellenére örülnék, ha jobban lehetne hallani. Mi az, Köszönöm. ennek ellenére ezt nem is ja. értem, az ennek ellenére? Üreget. Jó reggelt, Jó reggelt Ahol Jó Sok a gyerek, ott sok a gyerek? Tele van a fejem gondolattal, de nem vagyok benne biztos, hogy... Ezeket most onnan elő kell hívni, hogyha telefonálnak és beszélgetni akarnak, akkor óhatatlan legy, kettő kijön, ha nem, megtartom őket. Öt perccel múl az fél kilenc. Jó reggat. Jó reggelt! <tos>